aa aa aa aa aa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله Nëbija në Muhammedin, o ala alihi, o ashabihi, o wa menwela. Shëkua në ruar, fillemesh të maliani, më leni që të ju përshëndesë me përshëndet në bukur islamë. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjitha falenrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut të madhruar, zotit të gjithsisë. Ndërsa lavdatat dhe bekimet Allahut qofshimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mi familjen, shokët dhe të gjith ata që ndjekin nga truk dhe rindit në fund të kësaj botë po të komi përsi i sonte në emisionin ton të radhës që ka thëtë feja. Dhe jemi duke të rejtuar që disa emisione, tema që kanë të bëjnë me botën e ardhshme, me botën për te i kësaj bote, ma atë që në gjuhën e shiratit quatë bota e ahiretit. Dhe kemë përmandur se të folit për këtë temë, përshinë në vetë në sajtë tema të shumëta ku ndërto është edhe të folërit për shenjat e ditës e gjukimit. Nga se nuk fillon bota tjetër pa ndodhë ditë e gjukimit. Për ndaj duhet të ndodhë ditë e gjukimit dhe të zhvillimet që ndodhë ditë e gjukimit, e që pas taj të ndodhë dhe të fillon bota e ahiretit. Kërbi e fjolla për ditë e gjukimit, atëherë jenë disa shenja që i ka përmandë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të tij, se para lajmrojnë ardhjën e ditës së gjykimit. Dhe këtë shënë kemi thënë se janë dy lloje, të vogla dhe të mëdha. Shënat e vogla kim përmasin janë të shumta dhe kemi sillë si shemb disa prej tyre në emisione të kaluara. Në anëjër besimtarë duhet të ke një metodë dhe të ndjeki një rrug të sigurt, kur bje fjole për shenjat e ti të së gjukimit. E se fatë këtës ishtë disa për njerëzve, marrin guzimin dhe të drejten, që të komentojnë disa njërët saktuara që pëndodhin, se pikrisht këtojnë ato që ka paralimura për të Muhammedi sërëllahu alësallem, dhe si pasuja kësaj pasaj të ndodhin, pasuja të rënda ndaj muslimanëve se si paso i katëj interpretimet dhe katëj kuptimeve të shumta që mund të sillen dhe vijnë nga këtë tema. Sonë do të kalojmë që të klasifojmë shalet e mëdha të ditë të gjykimit. Dhe kemi thënë se shalet e mëdha të ditë të gjykimit janë 10. Edhe pse dietarët e Islam nuk janë të njëjë fjale kur bie fjala për renditjen e tyre Andaj, disa mendojtë se kjo do të do të para kësaj, e kjo para asaj, nuk është kjo më rëndësishmë për neve të ke fundit. E rëndësishmë është që ti njëjmë shenet kryesure të mëdha të ditës gjykimit. Êshtë një shenjë e rëndësishmë edhepse djetar nuk e ka numruar të djetë shenet e mëdha të ditës gjykimit. Nuk e ka numruar atje. Por të gjithë janë të pajtimi se është një shenjë që para Le Imran ardhn e shenjave të mëdha. Madje është, ndoshta, ë një shenjë që më njëherë pas saj, më njëherë pas saj fillon ardhmja e shenjave të mëdha të ditës gjykimit. Fjala është për ardhmjen e një njeriu të quajtur Mehdi. Mehdiu është një njeri që Allahu xhallahu ala do të jam mundësan dhe dhëtë apajis me aftësi caktuara, i cili dhëtë u dheqë me drejtësi dhe dhëtë alëtëm pa drejtësi. Emri imam me hdiut është lakuar shumë, edhe fatë ke cërët është ke cëpërdorur shumë. Andaj me hdiut që nësi musliman pasuës të ehlë sunetit, e presim në basta asaj, që ka lëmruar për të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk është ai Mehdiu që për të flasin shiitet, rafidat. Nga sa ata e presin një imam të 12, ata i kanë 12 imam që u japin attribute dhe cilësi hyjnore fatkesish. I adhurojnë posa Allahu tazojel dhe mendojnë se ata kanë fuqi të jashtëzakonshme për të bërë ndikim në këtë kozmos. Ma dje dhe pa lejen e Zotit. Kjo është dëvjimi, ma dhe fatke cërë që shjetët kanë rante. Një prej dëvjimive të më dhatë të tjure. Andaj të a thonë se me i di tjure është përshejën një shpel, imami 12 tjure, dhe aj nuk del njëherë. Përndaj edhe kanë bestytni që të gdisa shpel, a shkojnë, dhe e thrasin, del, në shpëta, e kështë më radhë, nga bestytni me dërët Tjet tjet me dialektë dhe irrituese. Dhe kanë bindesë ai kurdel do të hakmirent ndaj armiqve të shijdev. Dhe kur ata thon armiqt e shijdev kanë përçolem pikë së pari sunnetët. Fatkeçës. Kan përçolem sunnetët fatkeçës, gase sipas librave të tyre dhe msimëve të shijdev sunnetët janë armiqt më të mëdhtë të shijdev, fatkeçës. Ndë e ata që prodhojnë konflikt, përqarje, nëzit në rrete, janë shetet, jo sunetet. Gajtë të ta në libe dhe dyre kanë të shkuar se ne jemi armisht më të përbetuar të dyre. Se të qoftë, mehdiu që përflasim për te, nuk është këmë mehdiu i shetetve. është mehdiu që për te ka parlemruar pejgamberi sërëllahu e sërëm dhe ne duhet të dim se qëfar besimi duhet të kemi përbol të të njeri ju. Mehdi është nga familja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Është nga vajza e tij Fatimeh radhiyallahu anha. Dhe konkretisht nga biri i saj Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Zot është nga prejardhja e Hasanit, birit të Fatimesh, gruas së Aliut radhiyallahu anhum ajma'in. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmendur Mehidin, e ka përmendur duke thënë se emri i ti tij është sikurse emri im. The emri babasati është sikurse emri i babas tim. Ai do të, të. vijë nga Kureshat, nga Arabat dhe do të dalë nga Lindja. Quhet Muhammed apo Ahmed ibiri Abdulahut. Dalë aty nuk dihet kur është. Por i dërguari sallallahu alaihi ve sellem ka përmendur disa rrethona të caktuara që japin të kuptojnë afërsinë e daljes dhe ardhes së këtij njeriu. Një nga ato rrethona është riti e padrecisë dhe zullumit shtohet më të madhe padrecia shturret në masë të madhe shoqëria zullumi bëhet më të vërtet i pa i i, i pa durushëm i i i, i, i do të nuk ka mundësi më të tolerohet e në këtë situatë kritike ku njerëzit më të vërtet në masë të mëdhe ushtrojn zullum dhe padreci ndaj njëri tjetrit Allahu xhallahu ala këtë njerëz E në dhirrën mes të njerëzve. Foth pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, "Yuslihuhu lahu feleyla." Allahu xhallahu ala branda natës e aftson dhe e bën të afërt për udhëheqje. Dietar distam kanë thënë se e aftson i ka dy kuptime. E para do thotë Allahu xhallahu ala ai e dinë situat si orën. Allahu xhallahu ala ka mundsi e bën që ky njëri tjet i dashur dhe i kërkuar nga na njerëzve. Dhe kjo është një loj aftësimi të këti njeriu që të bëhet u thesi njerëzve. Dhe dyta, jabë disa cilësi dhe fuqi dhe aftësit saktuara që nuk i ka pas me herët dhe kër këto të shfaqe në mes dhe njerëzve e bëjnë këtë njeri mëritor për u theqe. Kjo do të mbeti në tokë pas daljes e ti 7 vite. Do të u theqe me dresi, ma di ka përmën pejgamberi sërë lausëm se këtë njeri do të u theqe lufta kondër mizorve mkatarve derisa ta vendos ligjin e drejtësisë mbi njerëzit. Dhe kur këtë ndod, së razëm ka të ndodhi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se toka do të jetë në një mirçjeje të papar më herët, edhe në dashurinë mes njerëzve, edhe në drejtësi, edhe në bollëk të furnizimit, ngasë shiu do të sjellë bereqet të mëdha sikurse ka përmend Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që tu nuk janë imagjinata apo rralla që po flasin për to, por janë lajme të vërteta që na i ka sill Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Arabse patketësisht njerëzit shpeshherë e kanë ngutur daljen dhe ardhmë të Mehdijut. Dhe janë të njëjtë në histori dalje të Mehdive të shumtë që kanë dalë duke pretenduar se ai është Mehdiu dhe kanë ftuar njerëzit që t'i japin besën atyre, t'i ndiejkin, të bëhen pasues të tyre kës timeout por, pa dyshim sa ta nuk kanë qenë mediu, dhe dali atyre dhe manipulimi atyre bër njerëzve, ka si dhe pasu e të mdha. Njën nga këtu pasu e të mdha është edhe një fitne, një sprov që ka ndodhë në qabën, në meke, do të tëtë kur një njëri, do tëtë uh, shejkën e kaluar, ka dal, në hemër të aso, është mashtruar, është mashtruar, nga se disa nëzën së ti i kanë thënë, se të kemi parë në ndër se ti e medio. E disa njëtë i kanë të kemi parë në ndër, në të kemi parë në ndër, dhe njëri ka fillu për, me, me marë përshime se më zvallë është këtë. Dhe kanë dollë me dëvërtejtë një që është të shumë, shumë e të mërshme, ku, sa më kujtohet, 7-11 dit me rad, në qabe nuk është ti rezani. Do të të të nuk është falë namazi, përshkak se kë njeri i kanë morë pengë edhe disa njerës që kanë qenë të avafë aty, dhe e kanë shpalë se ka ardhë me hdiu, dhe se ati të kom pushteti, nuk eftuar njerësi që t'ja japim besën, tek me kam i Ibrahim, tek me kam i Ibrahimit të kqabja dhe të gurri zi, aty t'ja japim besën, sa jesh me hdiu. Dhe normalisht, pas taj organet e siguris në Arabinë Saudita, ka nërmën mase duara dhe normalisht në përlishtet saktuar aty fatë këtësisht, Kandod dhe ka përhundur këtë fletë ne por dua të them se Mehdiu shpeshherë kre, është kjo përdor. Edhe sot fletet se ka lind Mehdiu, ka dalë Mehdiu, kështu më thonë. Ne si musliman nuk duhet që të mirremi shumë me dalën e tij. Ne duhet të besojmë në atë që na ka lëmëruar Muhamedi sallallahu alaihi sa wasallam, do të dalë. Ne duhet të besojmë në atë se ai do të vijë, ne duhet të besojmë në atë se ai do ta shtrin drejtësinë dhe lufton pa drejtësinë, po ne nuk duhet të mbështetemi në ardhnë e tij. E nuk duhet të jemi tash më përtaca, neglizhen, mës të punojmë, të themi për e presim me edhi, unë në kështë mërdhë, jo! Jo, ne duhet të punojmë, ne duhet të angazhojmë, ne duhet të përpjekjemi, ne duhet që ti bashkojmë forca tona, dhe se bashku të luftojmë gjdo pa drejtësi që e kërstën njërzimin, të mundojmë që në emër të Allahu të përhapim drejtësin, dhe të mirën dhe mirëqenjen, të asigurojmë të drejtën gjdo kujtë mëftyr Ky është obligimi ose si musliman që duhet ta bëjmë pavarësisht, a ard me diu apo nuk kam me diu. Po ard me diu, atëra do të thajë një përkohje e madhe në çës që na gjen neve, apo e gjen pastorët si tonë. Andaj nuk duhet, nuk duhet që Mehdiu të shëndruat në një lloj, në një lloj ë uh, ku e di, ë uh, legjenda dhe miti që ne tash e presim me ardhe nuk punojmu nuk angazhohemi se kur vjen ai me një shkop magjik do ti rregullon të gjitha punktet këtu mërat këtu nuk është e vërtetë. E ha do të përpiqet. E ha do të mundohet. Por mundi ti jap Allah beqat, pa një kohë të shkurtë arrin që të sill dobi të shumë të njerëzimit. Së i përket argumenteve që flasim për Ima Medhi, ato janë dy lloje, shikojë të ruar. Lloji i parë i argumenteve është ai që flet drejtprit me emër, do të dalë një njerëz i quatur Medhi me Kto do dal me Amen ka përmend pejgamberin sallallahu alaihi dhe, dhe pa mësi duket ai. Dhe disa argumente që flasin për dalën e njeriu po pa përmendur Amenin. Përshëm do të ënjëri tek e përmend pejgamberin sallallahu alaihi selam tek çabeja, uh, tek guri i zi dhe mekam Ibrahim dhe njerëz do japin besën. Ktu flet për njëri pejgamberin sallallahu alaihi selam, po nuk diet a është kë më di apo nuk e ke më diu. Andaj kemi adithet që flasin duke e përmendur drejt përdejt emne medijut dhe hadithet tira që flasin për një njëri të mirë që do të vije për të udhequr njërtë kanë me ndjegë dhe me pasu por nuk precizohet emni i këti njëri ju. Andaj disën nga djetarët kanë thënë që edhe këto adithet kanë të bëjnë me medijun andaj edhe sarë kanë për medijun kanë përmenur se edhe këto hadithet bëjnë pjesë në temën e Imam Hedit. Ndërsa disa diatorë kanë thënë se jo, për nezo nuk është për men Aminiti, atë ne nuk i marrim parasysh këto adithe që t'ia ja bashkangjesim temës së Imam Hedit. Sidoqoftë dua të them se duhet t'i më të kujdessh kur flasë për Imam Hedin. T'i kujdesim dy aspekte, edhe në aspektin e pohimit, por edhe në aspektin e mohimit. Në aspektin e pohimit për shembull, t'i them të kujdesim mos t'i promovojmë gjithkujt Mediu fjalose për mendynë që nuk dim. Ata duhet të mohojm për ta sin, ta mohojm, ta mohojm prit në kod, por duhet punojm. Por kë nuk nuk kupton se duhet ta mohojm edhe dal në mediut. Qase përkët na ka lemru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu më ka përmendur se do, do të thotë do të bën me vërtet punë të mirë aku njëri dhe do të thotë fundi i i postet të ti dhe u dhejse ti do tjetë kur të zbret Isa Alehi Sram. Nga se në kone me diut, do të del delë dhe gjalli, një kries e shëmtuar dhe keqëbërse, që do të klasim për te, me lejnë Allah të manuar si një shenjë prej shenjive të mëdhatë të kjametit. Dhe pas kësaj, pas taj, djenë Isa Alehi Sram në mes gjithul aksa, në namazën i kjindis, muslimant një nduk u falur, respektivisht, është bëri kameti dhe vijaj Isa dhe me hdiju ja, i jabë për parësi i saut, por, Isa al-Somë thotë, për ty është bërë i kameti, e falë namazin, dhe pas kësa Isa al-Somë e merë u dheqin e muslimanve. Këtu e në gjare që do të ndodhin, nga se në kalemruar aj, i cili është fërimzuar, dhe i është shpallun nga anë Allah Gjallahu Ala, aja është Muhammedi sallallahu alaihu sallam. A nësikur që i kemë përmerë që i këndruar, këtu n Nuk duhet të shndon as në prallla e as zëvot në rrugë në taldje, çetimi se ja çfarë thon ata. Por ti jemi të bindur, na që na ka mësuar për Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por gjithashtu duhet që këtu të japin një lloj optimizmi, një lloj vullneti, një lloj fuqie, të një stimulim dhe motiv për ne që të punojmë për të mirën. Në sot që të shtohet zullumi dhe padrejtësia, ti jemi të bindur se Allahu xhalleu ala nuk e lën kët botë që gjithmonë e padrejtat të sundojnë. Nuk lën Allahu xhalleu ala kështu. Nuk ka mundësi që gjithë mundë padrëtësia të mundë drecinë. Së është e mundëshme? Por kjo është në mënyrë të, do të thot, rotacionit. Nga njëre kjo, tilker e jamu, në da, viluha, bejnë në nasë. Allah o thot, këto janë ditë që Zoti i sërë në mes të njerëzve. Nga njerëvi në padrëtësia, nga njerëvi e drecia. A te duha thamë se nëse ndonë njerë në ndodhë që a, të jemi të shtypurë, ta ta ta të, të, të na bëte pa drejt dhe në mos të gjim adres ku ta adresojm ankesën ton për të na u kthyer e drejta jon mos e zgënjhemi nëse shtohet më të, të madhe padrejtia dhe ata që punojnë me të tet janë pak mos të dekurajohemi por të punojm edhe nëse jemi shumë pak edhe nëse në mbetet një njerëz që bën drejt mos të dekurajohet le të punojnë me drejtësi le të angazhohat ngasë Allahu xhallahu la përgazan se do të vijë njëri, Allahu e din kur dalaj, është është afër, ku e diim na. Dhe ai me lejen e Allahut manduar së bashku me përkrasit e drejtësisë dhe luftëtarët e din kundër padrejtësisë, do t'i asilën ja njerëzimit të drejtën e tyne, lirinë, sigurinë, qetësinë, mirësinë e shumë të tjera që ju takon ta gëzoi në jetën e një kësaj bote. Ka shumë ë datale duke qendruar se kanë të bëjnë me Imam Mahdijun. Por unë nuk dua që të detajizojmë shumë, pasi nuk është tema jonë. Thelbi i temës tonë nuk është të flasim për to gjëra, por sa so, për informojtë të dimë se për çka na ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj do të mundojmë që në çdo takim të, të flasim për një shenjë apo dy shenja nga shenjat e mëdha që spa ku të informohemi qoftë dhe përgjithësisht për shenjat e mëdha të ditës gjykimit e pastaj të kalojmë tek dita e edukimit për, për pasaj të hapur rrugën gjithashtu pastaj të folet edhe për botën e ajretit. Allahu on e lloj Zoti Xhella urat na bën për krahas të së drejtës. Dhe ti jemi me ata që luftojnë për të drejtën. Te Zoti na ruajt që ti me nga ata që bojnë zullum, padrejsi u marrin hakun të tjerëve, u arsnen të den të tjerëve. Por duhet na bëjmë nga ata që zullumçorin e kapin për dorë dhe i themi se kjo është e keqe kjo është dhullëm padrejti nuk bën të bëhet ndersa atij që i është bërë padrejti e kapim për dorë dhe e përkrojm dhe i ndihmojm që së bashku me te, të t'ia kthejm të drejtën që i është cenuar kjo është obligim i si një musliman dhe kemi barfkë ta bëjm qasallahu xalahu wala na ka obliguar me zbatimin e drejtësisë dhe për kët Allahu do të na pyet ditën e gjykimit kështu qoftë kjo është ajo që ka të bëjë me kët pjesë këtu e bëj një shkëpujt i shkurtër, për të rektuar përse rishë i kënëruar, si kur që e këndë njërë me telefonatet e juaj, andaj në ndëqëni, zotë i është më left. Si kënëruar, u rektuar jëmë përse në pjesën e dytë, të emisioni tonë edhë pëse, pa një parelemrejmë para përra nga regjia, po besoj që kemi qenë në vendër e duhur. Uh, Se si do qoftë, numër e telefonit tashme është ishfaqë në piesën e pashtë me të ekranave të uja dhe ne mirë presim në gjithdo moment uh, inkodrimin nga anë e juaj. Edhepse, para vetës ka mëtë vërtet një numër të madhë uh, SMS-ar që janë nërguan nga anë e juaj, ekskluzivisht për emisionin tonë, uh, do të filloj me to para sa në lejojnë telefonatat e pastaj do të kalojnë edhe të ek telefonatat me lejnë allatë të mëdënuar. Uh, Thëtë, uh, jëmë da, kemi telefonë telefon me njëherë, kërësura e nënkuadrojmë, pas e e rikëthejmë e se mi se spakën fundë, jëndajmë. Urna, urna, në urna e nënkuadrojmë të rrëvënatën e përë, urna një. E kam një pykje. Ja? Po, urna? Um, Unë e maherë, e jëmë um, bulungë që dy jo. po? Uh, a. Po. E kam hara me najtë me, do shuë që këmë najtë me herët, ato dhe në dëviju me këso dhe veshën shkordë. Po është, është. A, a e canceroj. Okay. So. Alhamdullahi embulu Allahu të forcofë dot të thot në këtë rrugë, por duhet me ditse. Shoqëria e mirë është më të vërtetë shumë e rëndësishme për të qëndruar stabil në rrugën e Allahut asojel. Tash kur thua me najt me më to, nganjëherë bën me najt më to, s'po them që mos më najt dikun mu taku më ful ose më i kërshë shpëtimin s'po them ksot, por shoqërimi mos tëhen shoqëria jota të ato. Në çoftë është sikur se po për e poshuan ti, nuk janë të sjellshme, nuk veshën mirë këtu më radh. Andaj për shembull, më u fol, ndoshta ndoshta nganjëherë ndaj u të mëto kamuçi me diku takato pozitivisht, ti u flas për fetë, u thua so mirë më mbulu ose më kthyte Allahu Xhelaluha më pendu, më fal namazë këtu më radh. Por ju jo që tin këtu tashmë shoqëria jote e vazhdueshme. Ai duhet të me dalëm mes diku që rrin kaher më të rreth, takuosh dikun dhe më dikon se ka shoqëri, që shoqërosh me të vazhdimisht. Andaj, kjo është mesatare. Ju jo, shoqërim të vardhushëm, që dash pak gjithë ditën me to. Nuk lidhin shumë gjëra me to. Por dhe ju jo, me ik tërsë është shumë izolues, ose më largu nga asnjë nga ashtu, nuk i نو me ik petuna, as i lë ikë çik kurmos me pa mos kurmos me let me to afër. Në gjeën mesatare, spaku për hir të së kaluara së para dhe e dyta, për hir islam, të Islamit, ndoshta do zotë gjelë ulad bon se be apo për të për të zotuar. Kemë telefonatë tren kuadrojm? Selamun alejkum, huc. Aleikum selam, sallallahu Alotrujt, po kam një ndjejnë, jë dhe pështëm praktikusit peskullët në vazëzit, dhe që këronë e krejt, po kam një ndjejnë që më ka daljë dhe që shë i moni pëj trupit. Kom i moni heqë në zemër. Pa, pa e qardë, e qardë. Dhe i pëse, dhe dhe pëse më në nëmi përcilë krejt që jënë. Me bo më të kujtu në i haram me bo. Apo më dë gjënë? se Sh do të shkojë Lida. Kysoja. Ë, uh, për këso tema kemi vez më që më fol dje saherë shikuar. Ktoën vezveset e shejtanit. Meqenëse kur njëri për shembull fillon me undim mirë në adorim, uh, fillon me i praktikuo mësimet e fesë. Kto shejtani munduon që mos më lë në rahat. Shiko atërin çfarë drejti, drejti çfarë shkolle mund më sjellë njëriun që një besimtar, që beson në Allah xhallahu ala, fal pesë voge, lexon Kur'an, përmend Allah xhallahu ala, largohet nga ramet me pruj Derin këtë shkollë të dyshime se ato kanë besim apo s'ka besim. Kjo është mërt, nuk bën mja luqët së sjitanit. Ti kur falesh, në emër të çkaje q... të falesh? Çfarë të thënë më u fal? Pikërisht besimet. Ti për shemboj me skumania, pa shamp, me skumania, a s'a pelon namazin ke? Tu she hudh byla. Reagimet ndjenja jote ja më kuptoj se ti, ti je besimtar dhe, dhe ashtu je. Në e më sumërë me këtë qërsja, i njërën e tërsështë, nuk ka ilaqë më i mirë për vezvejës të kësa në tyre sesa, i njërën e këj pak fështirin qësë edhe i këjap hapsirë, për me gjithat mundohu, për pjeku. Dhe kuptaje se veprat e mire që pëjbën, namazët, largimin nga haramet, përmendja Allahot Azojel, agjerimi Ramazone tash, veprat e mire janë Reflektim i drej për drejt i imanit. Nuk ka mundësi me bo veprat mira të adhurimit, njëri u që s'ka besim. Këse, ju besimtari nuk ka adhuron e lana zogjel. Andaj, veprat e mira le tjenë dëshmi e jotja, sa e që po të ndodhë në brendi e shtë vezvese e shejtanit. Dhe më së mërë me telë në ruar, thuj audhu billahimin e shejtanë rëgjim, Kull a u dhubi rabbi në nasë, më likin në nasë, këndaj e këtë sura shpesh edhe felak, kull a u dhubi rabbi në felak, edhe kull a u dhubi rabbi në nasë, këndaj shpesh e këtë sura, kërkom brojt në Allahot azo gjellë, dhe jepi fund të një vëzvesve, me lejnë Allahot manuar, përmërësojt gjendja jote. Inquadrujmë telefonën e radhës. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaqëtullah. Në shpajan një pytje a çish çish më votu çka çka më bona Po po është qartë Sekondë, sekundë Ë qartë, qartë, qartë. Na faleminderit shumë. Selamun alejkum. Selam. A çish më votu besoj që vazhdimisht KQZ-ja është duke sqaruar mënyrat e votimit dhe mendoj që duhet zbatuar ato rregulla dhe metoda që është duke i prezantuar ë KQZ-ja. Nëse kuat bëjmë çish më votu për kanë me votu, këa që është e private qdo kujtë dhe normalisht unë si hoqë nuk mojë kështu publikisht të preferaj emna të saktuara nga se nuk është etike dhe nuk është e drejt që këtë të bëj në drejtim të do kujtë dhe në logarit e dikuj tjetër. Për po themë se duhet të votojmë atë i cili jemi të bindur para zotit më nëmë se e kemi dhenë në drejtim të duhur për të mirë në vendit e të, të fez tonë votën tonë. Nga se vota, të këni i fatë këtësisht, është kuptuar ma të i përsi interes personal. Dhe interes i afërsis me diken. Aja, para se me qenë interes, para se me qenë e drejt e jotja për me votu, është përgjëtësi. është përgjëtësi për kënë për votan. Nga se në qovë se ja ke abdikujt votën, dhe ajenese në emër të votës tënde, ka keqë përdor, ka vjedh, ka bërkeq, ka silë gjëra që i ka dëmtu muslimant dhe islamin e kështë Ata do du, at, do të kemi të të të të vetdishëm se kontributi ndaj të ktillve është një bashkëpjesmari me ta në atë anë që kanë bërë keq. E ndonjë të ditë dikush që ka bën po mirë dhe është dëshmuar se është i mirë dhe është dëshmuar se ka disponim mirë për të ndihmuar vendet e për ndihmuar edhe të drejtëve të muslimanëve në këtë vend, ekziston atë që jemi shumë i dërmuaza e kësaj rrad, andaj ky disponim duhet të shpërbëlet dua të shpërblehet nga ana e tyre që votoi nesër afën. Prandaj dua të them shikuar nderuar dhe populli i nderuar të gjithë që na përsillin. Edhe pse do të na bije rast ndoshta edhe njerëz që vrasin për katëmos ose dy radhës të vjeq ku atyre, por dua të them se është përgjegjsi para Zotit të Madh. Është përgjegjsi para Allahut të Madh. Ngase Allahu thot në Kur'an wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mos un dhemoni në punë që janë të këqija të shëmtuara dhe mos u ndihmojnë në armiqsi, në ne çopti për me përçarje. Besimtari e ka obligim që të jetë bashkëpjesmarras dhe, dhe të jetë kontribuos i punëve mëra dhe të u ndihmon atyre që punojnë mirë dhe ka të ndaluar të jetë bashkëpjesmarras në punë të këqija dhe të u ndihmon atyre që punojnë keq. Prandaj dua të them se kjo është përgësi dhe ne duhet t'i mitë kujdesshëm në këtë në kader tim çfarë po veprojm prandaj para se të mendojm se a e kemi dikë të afërt apo kemi dikë të largët apo kemi dikë të dashur apo kemi dikë mik e shokë këtu me radh para se të mendojm në këto lidhje duhet të mendojm në përgjësi në përgjësi la source përgjësi diskutojm po e çka ka të bëj vota jam vota utë një ati një ati një oksimoron bëjnë shumë vota prandaj le të mësojmë që njerëzve të ndershm Duhet të sojmë ti njerëzve të cilët e dojnë mirën, që njerëzve të cilët janë dëshmuar se e ndihmojnë këtyr vend, e kontribuojnë këtyr vend, munduan që t'i ia ja kthejnë dinjitetin njerëzve këtyr vend, munduan që t'u garantojnë të drejtat, njerëzën këtyr vend, veçanërisht shumicës dërmuese të këtyr vendet që janë muslimanë dhe muslimanat, patysh se njerëz e tillë duhet të ndihmohen dhe duhet të përkrohen. Me atë që ke mundsi Kësa radhe ka arë koha edhe të ndihmojnë për me zvotës. Andaj duhet të më shikonë rruar se duhet që të vedisohemi dhe të veproj me përgjëtsi e jo me interes, të veproj me përgjëtsi e jo së në bjullazi, të veproj me përgjëtsi e jo me imponim, të jemi të vedishëm se me dëvërtet, gjdove primi joni dhe të kjetë edhe gjurëm të veta që dhe të mbeten edhe pas shkuarjes tonë nga jeta e kësa i bote nda Elisa Lange Leuala që me dëvërdet në mësan dhe të në mënësan që të silemi dhe veprojmë me përgjëtësi të plot dhe të jemi të bindër se pra që kemi e pruar dhe si e mi sielur dhe pra që kemi e folur në esër do t'japim logari para latë më nuar. Në është askus nuk e din se kuj ti ja këtë dhe në votën. Nga se është e fshetë. Në është të po themë. Askus nuk ka mundësi me ditë, por dija se Zot i Gjallahu eladin kujt jep ja votën. Dhe kjo padyshimse të ngarkon me përgjegjësi. Prandaj, mendo mirë për veten tënde para se mendosh për teatrin. Mendo mirë për të ardhmen tënde para se mendosh për të ardhmen e ndokut teatër. Allahu Gjallahu eladin mund të udhëheqë një njeri të drejtë, një njeri të mirë, ata që i dojnë mirë të mirën këtij vande. Allahu na lejohet na udhëheqë njerëz të cilët të zme të vërtetë këtyre muslimanëve, kësaj shumisët dërmuse këti veni, ha mundësojnë të drejta që vendet që nuk thyrën e emën të islamit, u a garantojnë pakitis islamëve dhe muslimanët në të vene. Nisi musliman, i kemi kërkeset fatke të sirët shumë minimale, shumë minimale, jemi shumisë dërmuse nësa kërkeset i kemi në minimale. Subhanë Allah, që rritë me të madhe shikonë ruar, kur ende do të tëtë shamia bëhet një e arritur e madhe. Një e arritur e madhe bëhet shamia se për shambu, po thamë nësë është e vërtit, nëse në do të realisht, është të sigur se po po thuat në për televizion edhe në për, në, për, në për faqet të netit. Se është anulluar udhëzimi administrativ për ndalimin e bardës shamijave në shkolla. Dhe anullimi i këti udhëzimi të padrejt, kjo është udhëzimi mizori, padrejt është kjo, parë lërgimi i padrecis konsiderohet një arritur e madhe. E kur kërë me fillu në me kërku një që këtë të të shpro? Kërë, kërë një e dritë, elementorat që i këna pasë, në e ka marrë dikush, veç, veç po thotë ja u këthej, në po këzohet me shumë. Ato që si këna, po duhet me i pasë, e ato kur kërë me fillu me i kërku? Dhe duha thëmë që, me dhërtejnë e si musliman këtë ben, patë këtësisht, patë këtësisht në mungon edhe organizimi, Që dalën së sallan e manduar gjithë gjeleurat na bashkanet na ullzon, do të na mundson që më dvërtit, të vërtet të përzihemi, të përzihet njerëz që interesuohen, të preoccupohen, të angazhohen për dobinë dhe interesin e vendit tonë, edhe banorëve të këtij vendi. Të gjithë e padallëm, përveç anti për shumicën e këtij vendi që janë musliman, të deklaruar 96% musliman, të deklaruar. Kjo është më të vërtet diçka shumë madhe. më madhe. Prandaj më në që ata që do të më votuojnë dhe më zgjidhin si përfasurës të poplit duhet të kenë serëzisht parasysh këtë shumis të madhe të muslimanu në këtë vend. Allahu gjallohë në auzoft dhe në mundëso që të përzjedhim ata të sërët më të vërtet do të nga zbardhin ftyrën dhe do të nga errikthejnë dignitetin dhe atë që duhet të akëzojmë nga e drejta dhe e mira. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selamu alaikum. Aleykum, selamu alaikum. A bënë haqëfenin një të të të të të të të Orna, Këm ledzu se në lidhe me hadithet që janë transmitu me imam Mehdion, ka shkupu që janë në senet, në valgë zinë gjërërë, në dishta vite, në 100 vite, dhe se ato hadithet që kanë bëjnë me imam Mehdion nuk dhëtë një markë për baza të hadithet, dhe është të një spëgjën të kjegjërën. Po e qartë, e qartë. Salam alaikum. Salam alaikum. Se përket hadithet që flasinë për imam Mehdion, ato nuk është e vërtetë se kanë shkëputur jsonet. Përkundrozi. Hadithet që flasin, ka hadithe të shumta për Mediu që nuk janë të vërteta. Ka si conse përmandomer, njerëz kanë manipuluar. Në ke përmandse Mediu është kështu, e ku do di çfar. Mir po. Hadithet saktat që flasim dhe vërtetojnë se do të del Mediu, këto janë në shkollën më të lartë të haditheve të vërtetë. Quhen mutawatir. Një nga dietarët bashkëtor të kësaj kohe, dietari Abdul Muhsin al-Abad, zoti e ruaj edhe ato e, e hadithit në Medinë ai ka bën numrimin e sahabeve që kanë transmetuar kët hadith ose këtë hadith ka arrit 26 sahabe kanë transmetuar diku është 27 nuk janë shumë shumë hadithe kanë transmetuar një, një sahabë ose dy andaj një hadith të gëzon që të transmetohet nga 26 sahabe kjo është më e vërtet nga se nga 26 sahabe a diso turma tjetër të, të njerëzë kanë transmetuar të me 10 të qindra dhe adithet ima me hedion janë të përmendurën në më shumë se 35 libët adithet. Andaj, ast një pik më dyshe nuk ka në saktsin dhe vërtetsin e adithet që flasit për ima me hedion. A ka adithet që janë të dopta që flasit për ima me hedion? Ka! Nuk e mojë. A ka adithet që janë shpif në këtë rrim? Ka! Hadithet apokrifë, me ullua, ka! Mirë po, baza adithetve dhe baza e kësëteme e të rëzmetuar në, në, në libët e sakta t pa të që mësë është e pak kontestushme dhe është gjithë sëse e vërtit, nga se thash e gëzan gradën më të lartë të vlerësimit të aditët se e që është më të watirë. Kur të rëzmetohet më të vërtit nga grupet të mëdha njerëzish, ku është e pamundëshme që të gjithë ta njerëz të dakordohet dhe, dhe të bijen në ujdi për të shpithu për e pamundëshme është që gjitha këto turma njerëzish për gjatë historisë të ndarë në kodhë dhe vend, të bje në ujdi për të të luar një realitet si kurse është ima mediu. është e pamundshme. Pandaj, më të watir, është transmitimi i haditheve të ima medjut, dhe nuk është e vërtet se ka shputin i qimë vjetë, nështë e vërtet. Nga se një nuk duhet shikuar prej kër e ka thonë pejgamberi sa salem din kohë në tonë, nuk kështu nuk kështu nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Do të shikuar nga kur e ka thonë pejgamberi s.a.s.l. deri sa është transmetuar në ndonjë nga librat e bezuar të hadithit, deri për shembull Buhariu. Nga Imam Buhariu deri tek pejgamberi s.a.s.l. cikoj zinxhirin e, e transmetuesve. A ka shkputje? Nuk ka shkputje. Edhe te muslimitet, anë saju te Tirmidhiu te xhumeru. Andaj dietarët e hadithit që kanë transmetuar ditë me diut në transmetimet e shumtë të tyre nuk ka asnjë shkputje me tyra dash dhe mes Muhammedit Salavazem. Për kundrazi, jo që nuk është shkvutje, po ka anë nga rukë të shunta prej pegamberit Salavazem, nga mëtej përse nëzit e gjash sahabe, që nga ta kanë morë pasaj me dhjeta të ben, e nga këta të ben, me dhjetra e qindra, tabi të ben, e tret, që e bënë këtë numër shumë të madhë në tërzvetimin e hadithet e imam me hedhijut. E një në këtërujëm të lënotë në radhës, Selam aleikum. Aleikum, usselam, rëtullam. Desha që përës rësë kërkimit të diturishti. Po? Se qële dhëtë jetë motivi muslimane gjatë kërkimit të diturishti dhe për ndë një është shambu praktik se si kanë studuar djetarët islam. Po e qartë. Selam aleikum. Aleikum, usselam, rëtullam. Ne këtu, në këtë studio pikrësh kemi foljur që ka të të të tëja për diturinë dhe ja kemi kushtuar disa uh, emisione, kësaj teme të rëndësishme. Uh, islami kushtu e në vëmentë përsaq me të turisë, dhe është fej e dijes, nuk ka mundësi të abartë këtë fej i njeranti, as të kuptan. Nga se kjo është fej argumentet dhe fej e fakteve, fej e logikis dhe arsujes, përndhe edhe fjale e partë që i zbriti Muhammedit, sallallahu azim ishte i kara ledza, nga se ajo kohë ishte kohë e bestytnive, thashe thëmëve, intrigave, të ndryshme, apo dhe kërkoj që, pekamberi salajlasëm të luftan të të gjitha këtë besërni, dhe devijime, lejthitje, keqkuptime, shtrembrime, me dje që do t'i vind të nga zotë i gjellë e gjellalu. Andaj, besimtari dhe besimtarja kërkojnë ditëri fillimisht për hirtë Allahot. Pse unë duhet t'i jemë, për shambullë, student ose studentet e jetë dikur të zellshëm dhe të suksesshëm në fakultet, për shkak se Allahu xhalleu wala ka kërkuar prej neve që ne të mësojmë dhe të studiojmë. Ata që mësojnë në punë fakultete. Ata mësojnë për shembull, çoft mjekësinë, çoft në në në në, në shkencat tjera, për shembull, mësohet ku edh një fizikë, kimia, çfarë lån tjera, biologjia, këto lëndë të Allahu xhalleu Tunëj të zotët që njert i mësojn për tualetuar vetë të të në jetën këtë botë. Andaj mendoj se duhet që fillimisht ta kemi njëtin qëllimin për hir të Allahut, se Zoti xhalleh ole na ka porositur që të mësojm. Dhe dyta për sëri për hirtë e dyta, përsëri për hir të Allahut, e si tash nga se Allahu na ka porositë që timi të dobëshëm për njerëzit, timi të dobëshëm për vendin ton, timi të dobëshëm për rrethin që na rrethan. E nuk mund timi të tillë sikun ruan, qoftë nuk mësojmë. Pra ndaj, në qëzët ti nuk mësën si besimtare. Dije se vendin të në komenzonë në nështë aletët një kur që nuk jepë haku në gjithë dutë, nështë të kamësu, por nuk ka besim një aftushum, nuk ka moral të një aftushum, dhe ka mundësi që të korruptuat let, ka mundësi që të mashtran, mos të krymë punë me përgjithsi, dhe në basë të kësaj të dëmtuat pas taj, masa të gjirat e njerëzë, të dëmtuat vendion, të dëm që të angazhohemi të punojmë të marrim dije, që të jemi në vend të duhur, që me besimin që kemi, me mësimet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me me, me përgjegjësinë që na obligon feja jon, korrektsinë dhe drejtsinë, tu shër빔 njerëzve të vendit ton. Dhe kjo është motiv i madh, kës ambicie e madhe që duhet ta kemi para syve. Dhe tjera, sa njerëzve ti u bën mirë, paraqitësh para te Allahu dhe Allahu. Muhamedi Sallallahu alaihi wasallam ka than, "Khairukum anfa'ukum lin nas." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka than, "Më i miri nga ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit." A dhe sa më tepër i bën dobë njerëzve, u bën mirë njerëzve. E këtë nuk mund ta bësh pa detyrin e studimit, a ç'më e mirë jetë tek Allahu xhalla xhala lu. Prandaj mendon që këtu janë motivet mjaftueshme. Ata dietarët kanë kërkuar këto shembuj janë të shumtë, janë të shumtë shembuj që nuk mund të përfshihen e përgjithë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 i korpun ashtu e ka shit kulmin e shtëpisë së tij për të bler libra. Imam Buhariu i ka shitë të gjitha teshat që i ka pas për bler libra, që të ketë mundësi të lexojë. Sa dikush bën në kësht gjëne me Elon, një luks apo një telefon pak më të lirë me e ble ose një kafe me Elon ose kuti çfar, që, që të ketë mundësi të ble libra. Po flas për ata që ankuhan, valla s'pukemi me libra, valla s'pukemi kum i ble, s'pukim ta shkoj libra alhamdulillah edhe në aspirin shkencora dhe fetare, gjitha ka. Andaj, ti mbushim shtëpia tona me libra. Që të dëshmojmë praktikisht, se jemi umete i ledzime dhe i studime dhe i arsimit. A se kjo është përësia e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. E inkadrujmë të lefmat në radhës? Orna. Alekum sallam. Po, Orna, Orna. Po kam që me falë, namaz nate, a duhet dyre qate, a kota qështë dhëtë me boni jetë? Po, po e qartë, e qartë. Namaz i natës është namaz vullnetarë. Andaj mirë është mu falë, po, po duhet të temë që shpeshe që ju e kini të reguluar punën e 5 vaktëve të namazit fargjat ditës andamirësh që me rregullu. Shpresoj që e keni rregulluar, por vetëm për përkujtim, beso që nuk më kaç kuptoni. Mirë është që jini me rregullu çështën e namazit, ngase pesë namazë çdo ditë janë farz, obligim ato. Tash namazi i natës u vona ta. Andaj nëse kemi rregullu farzët e ditës dhe kemi fal 5 vaktë të ditës, atëherë më të vërtet e meritojmë që edhe të angazhohemi dhe të prekupomi edhe me namazin e natës, që ka vlerë të madhe tek Allahu, edhe ka shpëllim të madh. Muhammedi sallallasem <al> e ka përmenë si falë namazin. Andaj ka thonë, salatu lejli, mëthna, mëthna. Wa idha khashi e ehadu kumës subha, fe ljutir be wahida. E, tërse me tomë Bukhariju në sahihun e ti. Muhammedi sallallasem <al> <mohamedi sallallahu al> ka thonë, namazin i nadë tësër dynë nga dy. I falë dyreqatën nga dal, poshan, jabë selam, pastaj, në ngritësh falë dy tjera, e kështë më radhë. Derso vjen kuha me falë vitrën. Atë dihet apton është namaz tek Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka fal në forma të ndryshme, ose çift tri bashk apo 2+1, këtu janë forma që i ka preferuar dhe i ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Andaj do të fal dy nga dy, i fal dy dhe vazhdon me dy tjera derisa të bëhen 10 rekate. Pastaj e fal një vitër, apo i fal tet plus 3, më bën 13. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem gatë natës i ka falë nga nimë dhe të rëqate. Nënda e është mirë që si ti falëm nga dalë, ti falëm e përkushtim, ti falëm me për ule ala, shumta, si si e në dhe Allahu Gjallahu Ala me luqët e shumëta, si kurse nga kam su Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. E i nëkuadrojmë telefonën në radhës? Imrama. Imrama. Selam aleykum. Aleykum u salam wa rahmatullahu. Jam Kom, një dhe gjusë nga Ferrizdalli. Kam një pyqë. Po, urnane. A, është gjëna, përshemur si burri janë që shkëm e një gru, e unë e malkaj, gjëna i sa të fali namazë, e malkaj si burri si atë dashnujën e tina. Më falë, burri, për po, të shkëm e dikën tjetëra, po, për po, tjetër si kuptua për namazë, cë atë? Po, të më alë gjëna me malku dashnujën e burri, që burri janë ka da një një gru tjetër, pa, pa. për si fali namazë. E kuptuva, shumë mirë, e kuptuva. E kuptuva. Dhe. Vëllai, rahat. Po po. E kuptove. Po po, shumë mirë e kuptova, shumë mirë. Tash e shohim. Aleikum salaam. A m'i thëna? C'ka? Vullai, Zoti na ruaj. E shturia moralit, pastaj shikojmë të afër me ne vet, deri me boks o gjëra. Vullai, po kjo është tmerr, është shqetësuese për ne. Andaj më suditemi që po ndodhin këto gjëra për rreth nesh këtu. Këto janë gjetha vullai për kujtim që Allah po neiçan. Shikoni që 2-3 orë e tër zonaj të rajoni vëršhohet nga nga nga shira të shumt e, e, nga vërhimet e shumta ne shqiptojm façëbardh me disa dëmtime të vogla por jo pa krahësimisht me të tjerat Allah nëse e vardonë me gjinoha veçëndërm me moral veçëndërm me moral Allah i rrezikoi me anë shkatrur Allahu xhala xhelali hu me shkatut breqjetin e të arritur atë shtëpiat e kështu me radhë a duhet të kem frikë Allahun azh E kuptoj zëmrën e kësaj gruaje që i pla zëmrën kur dëgjohet se burri s'i shkon me dikën tjetër. Të të është kaq lehtë, ka vështirë shumë e kuptuar. Me e pranou këtë çështje. I jap prumë me kët, Allahu ndihmoft, bë sapër. Akedet me mallku. Po ke drejt. Nëse vetë akedet, ke drejt me mallku, po un nuk ta preferoj mallkimin. Un nuk ta preferoj mallkimin. Përdisa ji në një, një gjendje që Allahu i përgjigjet lutjeve tua. Pse, gazetije nga ajo që tësh bëje pa drejt, ti po të bën zullëm. Po të shkel, po të shkel nderin dhe mbes burrën, duke shku me dikën tjetër në në në në në, në në në në në në lidhje jashtë martesorë, në në në në në në gjëra të pamarrëshme. E padurim se ti ke një pozitë këllau xhallahu xalla wala. Qase ka thon Muhamedi sallallahu alaihi d'awatul mazlumi la turad. Lutja e atij që i është bërë pa drejt nuk kthehet. Nuk sa pa se aftë kët pozit, kët privilegj që Allahu ta ka dhënë, më e shfrytzu për më e shkatrudi kanë. E kuptoj se ti ke chef i pa shkatrues të ta kanë plasëmën ti e kuptoj kët. Po lut Allahu që ti udhëzon Allahu Xhelalu Elauala, mëmirë zot. Do të Allahu Xhelalu Elauala që ti udhëzon ata dy. Kur ju zon ata ndohen, gjithë rrugës vetë kthehet burri tek ti. Kthehet burri tek familja e ti. Tha ajë shkon tek u rrugës së saj, nëse udhzon Kërëzohen, këthejë në rrungë në Zotë e Gjellë Gjellë Alhu, e kuptojnë të vërdit, nuk vazhdojnë me këto dytësina, nuk vazhdojnë me. Andaj unë e po të them se në qovë se i Malkan a hinë gjuna, nuk hinë gjuna. Nga se ti do të të po e Malkan diken që ta kaprisht jetën, familjen. Por nuk po ta preferaj këtë Malkim. Nuk po thëmë që banë mirë qovë se Malkan. Më mirë banë të ka Allah më shumë vlerësosh, dhe të ka Allah më shumë shpërblesh, në që vëse, lutjen që ke, të rezervuar të ka Allah për të përgjigjur ty, eshtë rizën që Allah u Gjallahu Ala me uzuata, me i drejtu në rrugën e drejtë. Shëka që fali ka bërë Muhammedet, sëllë Allahu A.S. Al e kanë përgjak, e kanë vratë të afrëm e të ti, e kanë dëbun nga vendi, dhe ka thënë, Allah më këfir li kaumi, fa inu ozot, falja këtë njëzën nga se këta nuk di një qërë përbëjnë. Andaj, lëtë Allah në që Allah me uzu, lëtë Allah në që Allah me drejtu, edhe lëtë Allah në gjëllële që të narunë Allah në nga të këqijet e këtë njërzëve, që fatë këtësisht nuk zjedhë i mnyra dhe metoda, as vend, as ko, për shfryet e një epshi, më Allah që që ndoshtë a kafshë nuk e bënë ashtu. Allah në ruajt nga jo që përbëjnë mendje E nërëshëm që po, e rizikojnë të tashmë në të ardëmë në këti bani, Allah nërëvojëtë. Këmi të rëfërënë të inkwadrojëm? Orna? Salam alikul. Aleykumus salam wa rahmatullah. Dësham n'i au banë putje. Orna? N'i au banë putje. N'i au banë të rëfmi dhe. N'i au banë të rëfmi dhe. N'i au banë të rëfmi dhe një në femër në e tirin telefon, e tirin në mërë, unë vetë e vetën dëgjova me zani me në dhe është u falë në masë. Pasaj mos jënë bjudi telefonin, unë në u kërcnova me ta, a është haram. Edhe kontrodova masaj e telefonin, një mura, kur i pashë mesajë që ajo i tash, po vet, haram, a jo i kishkrujt. E ta është povejt haram, a ki haram që i e fjallos me po burë kja, në poqëra? Pasaj, une jam kap me të kegjë, ty shysh me nervoza, jam gjitha fjallë, pëse ashtu, pëse kështu, kurse une jam një nanë që të që të petë më të djetë komartis me ta. Po, po, po. Selam alikus. Aleikum s'alam, aftulloh. Walloh, që farë të thejmë, subhanallah, në vetë sa japëm një përgjigje, me një në artjetëm e problem të njajshëm, aftulloh. Në gjithë këtë fasad vëllai ka sjell kjo la kurici, kjo kjo kjo që po ndodhte për rrugut tonë fatkeqësisht atë. Njeri martuam me tre fëmijë, 15 vjet martesë, të bën kësaj si gjëra. Allahu e naru tep. Unë e kuptoj reagimin tënd, motër e nderuar, se ke reaguar normalisht. Nuk po më nënë më thë ke pas gjunas, po diçka thon, çe ke bëu atë. Por dua të them që ulemë me burën dhe biseda. Vëllai dialogu është Rogdola më mirë. Do të thajë ajo është duke ngacmuar dhe kë nuk don. Ku e den? Po tham, ajo i ka qy mesazhet. Po ndoshta iskaragu, po tham. Apo ndoshta karagu, po u habit. Atë munduemi të spodit, të gjem një lloj mënyre që ti shpotojmë këtë njerë që janë turshit ka e keqja. Ti nxjerrim nga nga nga nga nga nga humnera fatkësisht për hatër të Allah gjerë leura fillimish, për hatër të 15 vjetë martese, për hatër të të fmive, e kështë të më rratë. Andaj, nuk përdi si kërë agu, po nërmarisht nuk mërë agu duke pëzëqesh, e kuptoj, reagimit në njërë pak të vrashtë, shqecimit të gjithen me vend, nuk është e letë njëri me kuptu që burri vetë shkëmben, ose në udhë vle me në zënë grune vetë, shkëmben mesajën me njërit hujke, ka... Vëllaj, kjo, kjo, kjo, kjo është të berë me paramenu që për në ndodhë. Fatë kjecështë, disi jam bërgje në normale. Dikur, dikur, shkurërzimi ka qenë vjeku që për neve. Sot, shturën familje, shkatronë, dhe gjitha këtu për qëfar asyje. Gjitha për asyje për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Ose përshka këse buri ka gjithë një kanë dhe gruja ka kuptua dhe jënda. Për të motive, dhe duhet duhet që me nëjtë që të gjithë të rishikon me dhe njëre se si këna kuptu i të në bashkëtore, si këna kuptu i të në familjare, edhe gruja si duhet qëtë për burin dhe buri për gruan. Këse është merë mu për hapë zinaja, Allah është merë, e shëmtuar dhe shumë e keqë është, Shumë e keqë është të bëjnë zinot dytë rinë të pamartuar. Hepse ata e në situatë që uvlon epshe dhe janë situatë kritike, po dhe harame kanë është shumë e keqë. Po shumë fishë me e keqë është njerë të martumë këtë punë me buë. Shumë fishë me e keqë është. Këse Muhammedi sëllazëm Sallazë, e ka malku njeri unë e martumë që bënë zinotë. Ma t'i ka thënë, la ju kelli muhullat, Wa la yanzuru ilayhi wa law azabun adhim Allahu nukiflat Allahu nukeshikon ka dënim dëmshëm për temën e kiamet sheh hunzani jini martu un plak zinaçar ha udhu billah ha udhu billah fun ganiar habit vallahi jini 50 vjet i ka 55 60 komunsimi pos kaloi në vajt rrugës u fyshllani kçyrë u flet kjo është patrupësia më e madhe që mund të bëndohet me Allahu kjo është mër ndaj vullai nuk e qe di nuk nuk e qe di edhe gurmën ratën me me nami, me na mit zotit tonë me për për kët punë të flitësh ka po ndodhen për në për shtëpiat tona në për vendet tona aty edhe me ndonj funti me punë Allah na rujt nuk nuk kash e, e, e, e nuk nuk nuk as nuk nuk as kjo pjesë e, e, e, e identitetit tonë nuk është kjo pjesë është është siem na kështu po ka pas gjithmonë ka pas rasta që dikush e ka thradhur di ka pas çdo shoqëri edhe na ka pas Promsimose kësi me kësipaftësi edhe pa marrë kështu sa konkurrs ka qien këto. Prandaj vallahi këto këto këto këto seriata të fllështa që na erdhën pe jashtë e këto msimet e dyta e ndryshme që po na e prishin moralin. Gjitha këtu po e rrezikojnë xhoshin alla allah e Allahut në rrugë. Prandaj Allahu në leje zoti xhet leola ti u zon këta në rrugën e det. Dhe në sallon e madh që na ruan nga e keqja e durrëve tyne dhe nga pasuajt e këqia të asaj që bënë më ndërlitë Allah në rrujt. Lutë Allah në gjëllë e olemotë në rrujt, lutë Allah në gjëllë e gjëllë e që zotin me të rrujtë burën. Lutë, lutë që Allah me drejtu, mas jetu falë namazë, u kësilaje, por asetim ne emën të Allahut, që të përgjith, që të të i këthetve dia dhe përgjësia, mas të mëndon me epsh, dhe me kojtë, për Se si avlen për kurgje, vëllaj, me e prish familën, asë fmit, asë grunas, si avlen për kurgje me idhnu, Allah u Gjellë Vala, për kurgje, dhe në për, për, për një e për një e për një e për një, dë zotë në rrujt, nuk u flisht me gjithë kanë ati Allah u në rrujt, kjo flishtin, kjo bërlag është kjo, kjo në dytsin, që të Allah u Gjellë Vala ka bu haram, dhe e uran Allah u Gjellë Vala, dhe zinaja një d do që ti kthemi Allahu xhelahu të pendohemi valla të kën frik Allahun ato gra valla se mallkimi Allahu xhelahu nuk do të ju ndohet sot jo në gjallë dynjën as herat ato famra që provokojnë të fat keq që shkaktojnë që burrat e martuara të varpojnë pasynë që të shkatërrohet familja e fëmijëve valla kjo nuk çkretet ato tek Allahu xhelahu mirë halli për to tek Zoti xhelahu xhelalu që provokojnë po rrug me tesha me veshje me ecje me fjalme lë dhe mënyra të di se ato që Allah va ka jepë, Allah i do të bëhet njësër lënë dikëse për të uapëton. Vaj halli për të. Mirë për ato që dalën rrugë e provokuin diken, e bëhet se be provokimi ty në më prish familje dikujtë. Mirë halli për të. Gaste ka thonë pegamberi e sa zemë, ilë anu hunë, fe inne hunë me l'unat, malkani ato nga se atojet malkumët e këzote gjellë hu ala. Provokaturët, ato që prishin familje, ato që nd Qëfar të temi për të tjetër? Ka sa to se mirituajnë në rahmetin nuk pendun, nuk e lau të azogjenë. Nëse nuk pendonë, nuk thëjnë të ka lau të bare këtë talë. E këto ankesën të të mërshme. Qështë të mërshme kur gruja të detyruat publikesht, në televizion, drejt për det, të qanë halin e burit saj për moral. Fa, qka për e të masaj momë? Ulaj, kjo është të mërshme. Për mu është shumë shqecuse. Që gruja të det publikisht pyt, se s'ka që ka banë mo, kërë dira e vetë me që i ka metë, në është ta këtu gjenë shpëtimin. Alla i duhet kemi frikë Alla u Gjelle Ola. Ka dhe burra që nërse këshinë thirë ishinë në ku, ka me sigurit dhe burra, përshka këse gradë t'yna, kështë t'i ku janë Alla u Narujt. Alla u Narujt. Alla u Gjelle Ola Narujt. Bëni dua shikonë ruar shumë, që të narunë Alla u Gjelle Ola, nga se valahi n E që pas ozaj pararë më së përhapët pas taj një qënë fatkeci e rezillëqe e marzina tjera që këna mi apo shirën dhe tonë, Allah në rujtë. Allah në rujtë. Kemi telefonat. Jem. Aleikum, salam, artë Allah. Ta shka me vo një pyqje. Po? A shgjëna mi bo flukte ziza? Po. E qartë? Në gjyrosëja flakve në shërjat është elejuar. Tot, në që se kanoj për te. Por normalisht, jo mu zbukur me dole në rrug me to. Por me ditë parakujt me dole e zbukuruar me flak këte në gjyrosura. Se përket në gjyrosë o zezë, shumë nga djetarët e ka ndaluar. Përshka këta adithit të pegamberit sëllallahu sen vetuar babës e Ebu Bekret, Ebu Kuhafës, e se e ka pranuar islami në moshën e shtyër, dhe ka cinitë të thinjur i zbardhur. Dhe pejgamberi sa losum ka preferuar dhe ka porositur të larguohet kjo bardhsi e tij të ngjyrosën flakët e mjekrati, po ka thon gjeni busawad largoni nga ngjyra azez. E këtë pjesë të fundit disa dietarë e kanë kundërtuar sa kanë kundestu, por mendoj se mendimi më, më i saktë është që të larguohemi nga ngjyra azez. Më mirë dhe më preferuar është që të larguohemi nga ngjyra azez, ka ngjyra tjetra të shumë tëa që mund tjenë për shtasë mandaj është më mirë dhe me e preferuar me u lërgun nga në gjyra e zezë Allah edhe në mësë mirë. Kemi të lëmat e në kodrojmë? Orna. Ok, dhja, ka... A, ka mundësi mu më faljë? Edhe mësë më të poa komët. Dhe më thonë pa qëra pa, veç mësë më të poa komët. Po, e qartë, e qartë. Edhe dyta është kërani kunatë, edhe është katalike. E oh. kupi konfesoja ta ke na drejt na mja uru apo jo? Po, është e qartë, e qartë. Faleminderit, selam aleikum. Ësë përkëd më fal pa çorapa. Do thotë gruaja duhet që gjatë namazit ta këtë të mbuluar pjesën sipër me këmbët e saj. Do thotë, ashtu namaz kjo është pjesa sipër, kjo kjo është pjesa e fund me këmbët e saj. Kjo pjesë duhet të mbuloj. Andaj nëse ka fustane të gjat dhe ja mbulon pjesën përparme të këmbës nuk përishpun më valjë pa qarapa. Por në qoftë se fustani është i shkurtër dhe ka mështë si i duke në kjo pjesë e sipër me këmbëve, atëre duhet me i veshtë qarapat që në bullojtë këmbëve. Kjo është e qartë. E duhet e se përket festave, do tëtë djetarët islam kanë përmenur, se ato festat që kanë të bëjnë me qështë e kësaj bote, nuk përishpun më fëstu. Por qështë festat nuk, nuk përishpun të urohen kujdo qoft Ndërsa festa që kanë të bëjnë me disa gjëra që bien dash me fen ton. Përshëm ka festa që festojnë të tjerët sa na ditë kalin Zoti. Atë nuk unë jam thonë dy aty ne përharsim këtë ditë kalin Zot, ne besojmë që kjo është po besojmë, kjo punë e madh është kjo. Në mënaçë duhet timi tek ku dhej me katërtim. Mja u rup përshëmull ë ka qeh më urr dit lindjes ose më urr kur kalin diku se festa të tjera çfarë do të qojnë atë, nuk prish punë. Por ato që kanë të bëjnë bind derrë për det. Te përdet me bindjet tona fetore, atë në këtë rast duhet t'i jemi të kujdesshëm, nga se do të thotë nuk mund të urojmë deç që bije ndeshme me, me fenë tona votën. Po tham urojmë të drejtë përdet. Forma të tjera që, ndoshta, uh, spoku me amunsum e festu, ose familje, pse jo, po thonë me me burrin me leju me shku tek vetë ose ose ose me qulla tek vendi ku festojnë të tjerë, nga se kjo është fe fe e fe, saj me festu andei starmen nuk e ndalën që ata të festojnë festat e tyre. Largasoj. I lënë që të festojnë, lënë që ata të kremtojnë në formatet e tyre, por sa për ngjërat, urimi, urimi është diçka e sinqertë, si beson dor nuk e bën për politikë, nuk e bën për interes, beson dor nuk e bën këtë sipërfaqe. Po kur uran, uran sigurisht. A dua të them që në këtë rast dietar Islam, dietar i Islam, në mënyrë unanime kanë përmendur se në këtë rast duhet të ket një kujdes të veçantë lidhur me këtë çështje Allahu dhe mësimi. Kemi telefonat e një këtër, e? Selam, aleikum, hol. Aleikum, selam, artullah. A, ka mësë si një për tja? Por, na. E, nuk di më fol, po me letër që e këmë më, më të më të internetit. A të në gjithë për më fol? Në gjithë për... Po, e qartë, inshallah, ta shtjahë më përri që, inshallah. Kani në ndere, të vaj. Namazë, ka vëprime shumë të leta. Nuk ka nëve pas letër për para për një mësu ato. Por besoj që i mamë për para letërën për shka këte lutjeve që do me i thonë. Lutjet të ke fundit mos i thuj namazë. Diri sot nësosh me i thonë. Por falu pa letër. Asi letër është një lojtë dekoncentrimi dhe është një lojtë veprimi që nuk përshtatët me formën e namazët. Pra te namazën i ka tri levizje. Qëndrim në këmpë, shkuar e në ruku dhe shkuar e në seqtë. K Qort e le të më mësu. Po nuk po i di doat, ani, doat tuaj ato që i din. Ato që nuk i din mos i thuaj fara, namaz. Faleu pa ato lutje. Dhe mundou dal nga dal me më mësu. Po çdo lutje që jam son të fillova me praktikun namaz. Dhe sot timson të gjitha lutjet e karkuara në namaz. Por me letrë nuk është nuk është e preferuar me u fal ngase nuk është veprim që përputhet me me formën e namazit Allahu den masmi. A kimi telefon teatrin kuadrou? dështoj kjo lidhje, nuk e di apo tjetër. Siç është në këto minutat e fundit, në në do, do të kërkoj garancija që të mbyllen tërësisht mundësitë e telefonatave, për shkak se kanë bërë shumë këtu, do të thotë përmes ose mesit dhe po shqyrzoj rasin që në fund të këtij misioni, ë, të japi përgjigjen e pyetjeve që kanë dorë përmes ose mesit. Thotë jam ndon nga bashkëurta që 5 muaj. Tash i kemi rrapëshmend të dytë. Aleot u bashku apo mos po gabojmë dorasapo. Jo, çu shjo elhamdullahu shikën opsion bashkohuni. Edhe pse preferoj që gjane juaj mëshkumi atëgundën një hoqe. Nëse e ke lësuar që sa e ke lësuar, asa ka rregullën e Islam rreth shkurzimit, nuk ka bosh ashtu thjesht atë punë. Apo ka ku kur ti e kthe ngrua në ndonjë mënyrë, por nëse në ka s'ka dona fati as e kuat tani është në mënyrë të rëtkimit. Nuk është gjithmonë një kthim, më thon. Andaj gjithsesi ktheu nga vendimet për mëleshurun dhe gjithë sësi, dhe gjithë sësi dhe, dhe të tëtë uh, bashkohune, këthohune një jetë bashkotore, gjithë sësi. Por tash, mënyrën sësi keni me bokat, ju vynë dësa uzimec aktuarë, që keni me marë për ndë një hodgje, që keni aty mësë afermi ku mund të pëtni, e që i një këtë gjëra, i një këtë gjëra mirë, për tëtë. Uh, nëse imami e prish, nëse imami e prish, uh, abdesen gjat namazit a prish edhe na, namozi xhamot apo vetëm imam duhet ta prish namozën nëse jo, nëse imam e prish abdesen ai larguohet nga vendi falja. Dhe jap shai që xhamatiu që është pasti të dalë dhe të vazhdon namazin me xhamatin dhe namozën e ka rregull, nuk e prish namazën. Do thotë, nuk duhet me prish namazin xhamati për shkak se imam e ka prish abdesin. Imam i larguohet nga vendi falja. Në çdo komundzim si do al-Jarr, do al-Jarr. Sko mundi si vetëm skejohet, ulet atje pran, që mos i ndon ta sofut e njerëzve. Dhe ai pastaj merr abdes dhe fton namazin ai vetë pi fillimit. Ndërsa, xhamati vazhdon namazin duke vazhduar me ufal pas tij, dikush, adai për këtë është të preferuar që mas xhoxës, mas imamit apo të çëndron njerëz që kanë aftësi me vazhdu namazin, në nëse qoftë diçka ndonë imamit. Qoftë me kon të ri. Në kurzo që pas imam në konë vetëm njërët e më shuar. Por me konë njërët që dinë me nezu kuranë. Me qëndru pas imamit njërët që dinë me vepru se qëfar duhet bërë në mënyrë në qofë se imamit diçka i ndodhë. Edhe imamit është njëri. Ka mënësi e prisha pëdesin, ka mënësi për shumë i hun të i qesin, për shumë ka probleme gjak, ka probleme gjitha tjera. Ka në ujë më lërgu pej, i rrjedh hun gjak, Ka në më lërgumë në shkëmë në pastru me në alë gjakën e kështu më ratë. Antaj, ka situatatë të nëryshme që mund të ndodhë një mame të si njere. Ndhe duhet të tjenë pas ti njerëzë, që në qofë si ndodhë dhe qka, mos me prishke gjemija në amazin, por tjenë të, të afë që të vazhdoj njerëzë që janë pas ti në amazin. Si të lërgumë ndër të kështia? Ndër të kështia ndodhë njemi n me folja të sinë para mbydes mikëndu lutjet e xumit që i ke tek mbroja muslimanët i ka por dor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu që nëse sheh ëndër të keqe të veprash si na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta kthesh kokën në anën e majt të përtysh tri hera dhe të kërkosh nga Allahu që të mbrojë nga keqja kësaj ëndre në çësa këtë bën melen Allahu xhelaluhu është thjesht një ëndër nuk të bën dëm inshaallah Më ka vdik vlau 13 djetë. A mujmë mi mbajt disë robat të ti për kujtima, qëfar më më më të to? Jo, ato roba mos im bani për kujtim. Nga sa i kujtim vëzhdimisht u amban të në gjallë mërzin. Dhe ka më nëzit që edhe pasaj tua rikëthen vajtimin e vajnë e kështu mërdhë. Jo, këso. Ato roba jepen i dikuit sadak, me i vesh. Ato jepen dhe një thmiju, dhe një jetimi, të varfëri, apo ka se me këtë edhe at edhe vetës e silë një shpëllimin me lejnë edhe atë manuarë. Adhe to, i shpërndani ato, e t'i vejsh dikush, kjo është më një mjëra, përtonë. Mm, edhe em në bënë me për tri, me njëherë se kam në gjuhë që smush me njëra. Jo me njëra, s'prish punë, në që se ka vdej kësad, ne jesri me linë, njëthmi tjetër të me njërë për trija, që ka galë, s'ka kur që këtë lidi me, me këtë qështja, përtonë. E... Uh, Jam i martum, për kam një problem me grumë, se... Sa erë si jam në gjumë, a jam a e kontrolon kuletin dhe telefonin. Alion me i kontrolur këtë gruja pëtën. Nuk duhet që i ta bashkërtojë të e dirin këtës masë të dushimit. Se aja diçka për po, po kontrolanë, aja diçka për po dushonë. Pse për po kontrolanë? Pse për po dushonë? Për po dushonë se ti mështë... Kushtë ti mështë nështë ti përfytanë diçka pare, s'pikazonë se so i ki... Doja ti po shahamulti fotografi dikut, kilolër dikut, kësaj ki mes dikut e kështu me radhë. Ti fillimisht shikon veprimet e tua. Fillimisht mos vall ndonjë veprim i joti dyshimt, shkuara jote, dali jote, shësimi joti dyshimt ka paprovuzi me provokuar dyshimin e gruas. Si kamas bëj ti te vetë jote. Pastaj, gjeso kësllë grunda. Gruaja ka të ndaluar, e ka të ndaluar që e të kontrollon telefonin e burrit të saj palën e ti. Ka as çështje private e ti. E ka të ndaluar që të kontrollon SMS-at i palën e ti që qenëtëram ardaluam por para se të kalosh te kjo thash shikoj mosvall ti ke shkaktuar me ndonjë veprim tendin telefonat shoqërim dikon ajo është provokuar dikon dhe ai provokim asaj i ka shkaktuar dyshime që të ashtu dyshime apo bën që ajo të kontrollojë ndajua them që nuk duhet jeta bashortëtet në këto dyshime fatkeqësisht por duhet grua të bëson burrë të saj edhe burri duhet të bëson gruas së, së, së tij por duhet ç'të dytë të, të ruan që mos të bëjnë veprime të dyshimta, që në dzitin dyshimin dhe pastaj, pastaj edhe për cilë dhe në spionimin e, kontrolimin e, që këto pastaj e bëjnë jetën e vështirë bërshortore. Bona shumë nervazë, dhe mos kur kimin dë njën do dhi, si përmi si për, si për të keqë, Allah u ishë për ljefët. Në ku pëtejmë unë bënë edhe për të keqë, për të minë nuk e di përse bëshë nervazë, po azdo qoftë, thuj au dhe bill Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka parosit që ne të kërkojmë mbrojtjen e Allahut, mbrojtjen nga Allahu në ruan nga e keqja, shejtani. Dhe gjithashtu kur të jesh nervoz, mos fal kurrë gjë. Ka sneliu, në atë moment i vjen nevoja çka? Hesht. Do të kërkosh mbrojtjen nga Allahu? Hesht. Nëse smush më dal nervozën, fjalë mundesh më, mos fal. Pastaj largon nga event që ka kap nervozat, ka kap këndom, dil për jashtë pak. Ec, lëviz gajvan, ku të ka kap nervoza. Shkëmbra bdes qësë nuk tjekët, fali dureqate. Dhe në qësë i mërë të veprime, inshallah, dhe nga dhe në largohat. Ka shumë pëjtje, nërsa koha veç se ka orënë në fond, si dhe qoftë, ato që kanë betë, po për, e lojnë për emision në arshëm. Që ku në ruar zotë i shpërri për vërmendjen, dhe inkodrimet e juaj, ja, e lësë alën gjërë leola që t'ja kemi qëlluar, na që kemi thënë, aty ku As-salamu aleykum wa rahmatullahi wa berekatuh.